Книга Левіт Розділ п'ятий Якщо хтось згрішить тим, що почув прокляття, і не об'явить його, хоч був його наочним свідком, чи, напевно, дізнався від інших, то понесе вину на собі. Або коли хто, не знаючи про те, Доторкнеться до чогось нечистого, чи до падла нечистого звіра, чи до падла нечистої тварини, чи до падла нечистого повзуна, не знаючи, що воно нечисте, то сам стане нечистим і винним. Або як доторкнеться, не знаючи про те, до якої небудь людської нечистоти, яким би то робом вона і не занечищувала, то потім, як дізнається, Стане винним. Або коли хто поклянеться необачно, тільки словами, аби сподіяти щось лихе чи добре в тих речах, що в них люди, звичайно, необачно клянуться, хоч він про те і не знав, а потім дізнається, буде винен у тім, у чим поклявся. І як стане винним у чим-небудь таким, мусить признатися, чим згрішив. І принести господові покутну жертву за сподіяний гріх. самицю зотари, вівцю або козу, як жертву за гріх. А священник відслужить покуту за його провину. Коли ж не спроможеться на щось зотари, то принесе господові в покуту за провину, що її допустився, пару горлиць або пару голубинят. Одне – на покутну жертву за гріх А друге – на всепалення Він подасть їх священникові А цей принесе насамперед те, що на жертву за гріх І зломить йому шийку приголівці, не відділяючи її І побризкає кров'ю жертви за гріх боки жертовника Решту ж крові видушить коло підніжка жертовника Це – жертва за гріх а друге – впорає, як усипалення, за обрядом. Так відслужить священник покуту за сподіяний ним гріх і проститься йому. Коли ж і на пару горлиць або на пару голубенят не спромога його, то нехай принесе в жертву за гріх десятину з ефи петльованої муки. Він не зливатиме на неї олії, ані не кластиме на неї ладану, бо це – Жертва за гріх. І принесе її священникові, який візьме з неї повну жменю, як пахощі, і спалить їх на гробнику, зверху на жертвах, палених господові. Це жертва за гріх. Так відслужить священник покуту за гріх його, що ним він девчимо провинився, і проститься йому. Священник же одержить те саме, що й при офірі, тобто при жертві хліба. І промовив Господь Мойсеєві: Коли хтось спроневіриться і ненароком згрішить проти Господніх святощів, має принести Господові в жертву за провину барана з отари без вади, вартістю стільки срібних шеклів, скільки ти оціниш по шеклю святині на жертву за провину. Він мусить відшкодувати те, що заподіяв в святині, та ще й додати п'ятину, та разом мусить віддати це священникові. А священник пожертвує барана, як відшкодування, відслужить покуту за нього і проститься йому. Коли хто несвідомо згрішить і зробить щось, чого не годиться робити, що забороняють Господні заповіді, він провиниться, і гріх тяжитиме на ньому, нехай він принесе священникові жертву за відшкодування барана Затари, без вади, по твоїй оцінці, а священник спокутає за нього його провину, що нею несвідомо провинився, і проститься йому. Це жертва за відшкодування» бо, направду, він провинився перед Господом. І сказав Господь Мойсеєві, «Коли хтось згрішить і провиниться проти Господа, відмовляючи своєму ближньому чи то повірене на схованок, чи на заклад, чи крадене, чи інакше загарбане в нього, чи, знайшовши загублене, заперечуєте, чи клянеться неправдиво про що-небудь, що люди, звичайно, творять і грішать? Одне слово. Коли грішить і провиняється, мусить повернути крадене чи загарбане, чи повірене йому на сховок, чи загублене, що його знайшов. Чи щоб воно не було, про що клявся, ложно. Нехай поверне його сповна, та ще й додасть п'ятину до нього». Він віддасть це його власникові в день жертви за відшкодування. Він приведе до священника як жертву відшкодування Господові барана з отари, без вади, по твоїй оцінці. А священник спокутає за нього перед Господом і проститься йому, яка б не була провина, що нею провинився.